Mwani yangu ni kwamba wunaendelea vema ndukumusikilizaji wale dio Isanganilo pale poteo ripo. Jijini bujumbura na viunga vzake tunasikika kupitia masafa ya femalina tisa nukuta saba. Nchini kati ni kupitia mia na moja. Ugenini bila shaka tunasikika mubashara kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni W3 nukuta Isanganilo nukuta ORG. Hu ukiwa ni yule muda muafaka, wa kukuletia tarifa habari katika loya kiswahiri ambayo tunanza na mokuta sariwake. MUKULU WA BENKI Afrika YA KATIKA jumuiya Afrika MASHARIKI ANATALAJIA KUANZISHA KESHU IJUMATANUZI YA Alaya SIKUINE INCHINI BURUNDI KAMA INAZIPATIKANA KATIKA TANGAZO LILEO TOLEWA NA OFISI YAKE KIONGOZI HUYO MIONGONI MUAKAZI ATAKAZO FANYA chini BURUNDI NI KUZINDUWA LASMI SHUHULI ZAUKARABATU WA BARABALA LA TAIFA na mbalita, GITAZA NA SHEREZOTE AMBAZO USHEREKEWA KATI KATI MUA WIKI ZISITISHU WA GITOWA na mira inawa na sheree hizo katibu wa kudumu wa waziri wa mambu ya ndani usalama na ustawi wa jamii anaeleza kwamba sheree hizo zilisitisho kwa, kutumi, kwa, kwa ukabiliana na mambu ya virusi ya corona inchini burundi. Nalaiya walio kumbwa na hali ya mafuriko kutoka mkua wa Kayanza Watapatishiwa misade pesa zinazo milioni tatu nanusu Pamoja na mavuno ya kilimo tofauti Vili kusanywa katika siku ya kitaifa dhidhi ya mshikamano Lioshirikewa mkua ni Kayanza mwezi jana agosti Na uko ugenini majira saatisa rasiri kutahendeshwa mjadara Wa walio ya mkutano wa inchi zinazo jumuhika, Katika shirika la kimataifa UN ambapo po ya Burundi imewakilishwa na rais wa jamhuri Évariste Ndayishimiye kuna hayo bila shaka kan mengineyo mengi zaidi ambatanana na mihadi tamati upande wao yupo kazi François Kimana kalibuni habari kamili tuanzia tarifa hii habari katika ukurasa wa elimu wanafunzi wanaosoma shule zamu singi na sekondari watakaopatikana na ati ya wakiranda randa mitani au wakiwa katika viraibu vya pombe wakati wakusoma wata kamatoana askari polisi tarafani mukaza hayo yalibaini wakati kama mukutano na kati butarafa mukaza kuwa fanya kazi wata tofauti wata rafa mukaza kukiwe sekta ya elimu lenovasi ndai hebu ula wali wataka walimu kutoa mafunzo bora ili tarafa na rohoongoza ambalo lilijikuta fasi ya 95 katika mtihani wa kitaifa wa mwaka huu kwa tarafa 119 wafanye vizuri ili tarafa la mukaza lipatikane na fasi nzuri katika mtihani wa mwaka ujao Kamishina wa polisi tarafa na mukaza arifahamisha kwamba shughuli za kuuza chakula shulenini zilisitishwa kwa lengo la kukabiliana na watu wenye mwenendo Kutoa vo wagupea na kwa wanafunzi. Na zote ambazo ushelekewa katikati mwa wiki, zilisitishwa ukitoa sherehe za mazishi pamoja na mira inayoambatana ambatana na sherehe hizo. Katibu wa kudumu wa, wiz, wa waziri wa mambu ya ndani, ustarama na ustawi wa jami, anaheleza kwa sherehe hizo zilisitishwa kwa madumuni ya kukabiliana na mambukizi ya virusi za corona inchini, Burundi. Matenineleze anafamisha kwa amba sherehe hizo ambazo Kishere ambazo huwa ziki ambatanisha umati wa watu, zitakuwa zikisherekewa mwishoni mwa wiki na nisharti kwa wataka uduria shere hizo kuzingatia kanuni zote za kupiga marufuku virusi za COVID-19 inchini burundi. Tumusikilize katika ruwa ya kiswahili anatafusiriwa na lomiwarde ni wabivuze. Muna namaskranganje ruka harafashwe ingingo yuko imanzazo zose zako hagati mundwi zihagara Baraza la Maziria hivi karibuni lilichukua hatua ya kusimamisha sherehe zote zinazofanyika katikati mwa wiki na kufanyika siku ya Jumamosi na Jumapili hasa sherehe za harusi kutoa mahali kushiriki siku ya kuzaliwa na nyingine zinazofanywa na raia wa Burundi pamoja na wageni ukiondoa sherehe moja ya mazishi Maana Mazishi ni shughuli ya hafla kwa sababu hufanyika baada ya mtu kufariki. Kwetu kutekeleza hatua ya baraza la mawaziri, mazishi hayahesabiwi. Raia afahamu kuwa sherehe za mazishi huendelea na nyingine shirikishi kulingana na mila na desturi ya Burundi. Ni hatua ya kulinda raia wote kwa ujumla si sherehe inayochukuliwa mtu. Watu hao wale waandaa sherehe siku ya Ijumaa. Jumatano, jumanne, jumatatu, wanawaliwa afikiana, wanakwenda kujaadiriana. Mana kama hatua imechukuliwa haibadiriki. Kuna waliwa kuja kuomba ruhusa marumu ila tuli kwa sababu sheria hii napo chukuliwa ukitua ruhusa marumu inakuwa shida. Serikali li tathumi ni Haiwezi kusimamisha shirehe zote, lakini haiwezekani kuacha watu kufanya mikusanyiko, tangu jumatatu, hadi jumapili, mwezi nenda rudi, hata mwaka, tukiwa katika siku hizi za janga la corona. Ni hatari, warundi ututambue hata kuzoea. Tumivamiwa na corona kama inavzo itikisa dunia, lakini tufahamu mwenendo wa kuhithibiti. Wala tewe na corona huko ni insi yose na corona virus. Mungabo natu kuchatumi nyukungi na tukitunga aji. Nei joh is Niki na, unawendelea kuteka sikio ni radio ya, ya isanganilo ambayo ni kiboko yao Tuwendelea na tarifa hii abari kwa abari ambazo zilizogonga vichu vya vzabari kutoka uko mikowani Kuna shuhudi wa uhaba wa mafuta ya gari katika vituo tofauti viza ugavi wa mafuta vina vzapatikana mukowani muinga Miongoni mwa vituo tatu husika na ugavi wa mafuta mukowani muinga kituo kimoja peke Dicho kinachoindesha upelesheni ya ugavi wa bidhaa hiyo ambako Kuna shuhudi wa foreni ndefu ya gari zizi Nazo hitaji uduma ya kupata mafuta katika wizara ya nishati na madini wanaeleza kwamba wanajadiliana kwa sasa na wanao na kuagiza mafuta inchini burundi ili wawajulishe chanzo kipi kilicho sababisha uhaba wa mafuta. Na habari hii ni kwa mujibuhu walipota wetu kumukwani muinga buwana Pierre Cravel Burundi Na tutoki uko Tutoke uko mkuwani Muinga tujelekeze maharibi mwaburundi mkuwani chibi toke ambapo. Kumradi tuen, tuusali uko kaskazini ambapo tunaendelea na tarifa hii ya bali mkuwani Kayanza. Laia waliokumbwa na hali ya mafuriko kutoka mkuwani Kayanza watapatishiwa misada ya pesa zinazofikia milioni tatu nanusu pamoja na mavuno ya kirimo tofauti. Vili vizokusanywa katika siku ya kitaifa dhidhi ya mushikamano ili ushelekewa mkuwani Kayanza mwezi jana Agosti Hayo yalibainiwa na mshauri katika ofisi ya governor wa Kayanza anaehusika na masuala ya kijamii utamaduni na michezo. Kiongozi huyo anatolea wito wa kazi wa mkua wa Kayanza kwa na desturi ya kuunga mukono raia wanao, wanao kabiliana na hali ya ufukara kwa kuapatishia misada ya dhalura na uko mukwani chibitoke wazazi wana wana funzi wana cha kwanza kwenye shule la musingi la mugi mukwani ukomukwani chibitoke wana muthaka afisa ili mu e, tarafani mugi na auatende haaki pesa ambazo shupeleza mbazo wa kinyume na sheria na mukurugenzi wa shule la mugi na daiyaho wana lani pika li muendo wamukurugenzi huyi ambaye aliperekea baadhi ya wana kutorodeshwa katika dawaftari la wana wa Shule hilo Davidi Nirande kula mkurugenzi wa shule hilo ana kanusha shutuma za wazazi hao akidadisi kwamba atatekeleza anatekeleza wajibu akizingatia sheria kwa mujibu wa mwakilishi wa kazi wa sekta ya elimu tarafa ya Ngina anataja Anataja kwamba tatizo hilo hakika limesha wafikia kidadisi kwamba wataja, watawajibika kikamilifu ili lipatishio jawabu maridawa hivi karibuni. Na mkulugenzi wa banki ya Afrika ya Maendeleo katika jumuiya ya Afrika mashariki anatalajia kuanzisha kesho jumatanu ziyala ya sikuine nchini Burundi. Kama inavzo patikana katika tangazo lileo na ofisi yake kiongozi huyo miongoni mwakazi ya takazo fanya nchini Burundi ni kuzindua rasu mishuhuri za ukarabati wa barabara la taifa nambari tatu rumonge kitaza pamoja na kuunga mukono miradi ya kilimo na ufuga Aida kiongozi huyo atazuru maeneo tofauti kuna koendeshe wa mikakati inauzaminiwa na banki hiyo anayo ongoza ili ashudie binafusi jisi miradi hiyo inafzo tekelezwa mengi zaidi na lomiwalde ni wa vifuzi. Ziyara hiyo ya siku ya mkurgenzi wa banki ya maendeleo ya Afrika Bad katika mataifa ya Afrika mashariki. Itaanzishwa jumatano hii italeshi na mbili septemba na mkutano wa viongozi waku katika serikali ya Burundi. Na kujiadili hali ya ushirikiano kati ya Burundi na banki na namna ya kuhimarisha kama ilivyo katika tangazo kwa vyombo vya habari. Katika ziara hiyo, shuri mbali mbali zinatajua kufanyika baina ya serikali ya Burundi na banki hiyo zikiwema kuanzisha ukarabati wa barabara ya kitaifa nambari tatu semu yake ya rumonge gitaza kama inavyo katika waraka huo. Kutaanzeswa pia mraadi wa kilimo na ufugaji kupitia ufugaji wapamoja na kukagua maendeleo ya miladi na utekirezwa kwa ufadhiri wa banki hiyo. Banki hiyo ya maendeleo ya Afrika ilifadhiri miladi tofauti kwa kiwango cha pesa bilioni moja nukita nane dora za kimarekani tangu mwakrafu moja sabina nene. Hadi sasa miladi takayo ungu wa mukono ni pamoja na sekta ya uchukuzi, umeme, kilimo na maendeleo, jamii maji na usafi pamoja na shughuli zinazoshirikisha sekta mbalimbali ziara hiyo inajili wakati laia wengi wa Burundi wakiwa na hamu kubwa ya kushuhudia kuanzishwa kwa ukarabati wa barabara kuu zizo haribika ambazo hutajwa kama chanzo cha ajali za barabarani habari za kimataifa na, na kwa kuitimisha tarifa hii ya katika ruha ya kiswahili tuangazie anga kima taifa Afrika kusini. Kesi ya laisi wa zamani wa Afrika kusini Jacob Zuma imeanza tena leo jumaine baada ya kusitishwa marakada kwa sababu zisizo tambulika. Hivi kalibuni mahakama ya katiba ya Afrika kusini ilifutilia mbali ombi ya la laisi wa zamani Jacob Zuma agitaka ibadili wa muzi wake wakumukumu wa kifungu cha amyaka kuminatano gerezani kwa madai ya kwamba ametumia sivyo ndivyo madalaka ya Jacob Zuma aliyachiwa kwa dhamana kwa sababu za afya ambazo hazikuelezzwa Jacob Zuma mwenye umri wa miaka tisa amekuwa akitumia kifungo cha miezi 15 jela kwa kwa kuadhimu mahakamata nguma tanguma pe tangu majulai kufuatilia kukatakwe ke kufika kwenye mahakama ili hatua ambazo zinakabiliana nazo zita tiwe suluhisho na jaribilio la mapinduzi ya serikali nchini Sudan ilime limetimu, limetimuliwa mapema Jumaene mainehi kilicho kituo chabari cha taifa nchini humo kilipoti kikao ambacho kilikuwa na madumuni ya kutafmini jisi walio pindua masisele hayo wanazo shirikiana sasa kwa kudumisha amani ambazo wanawajibika ila wanumekuta kwamba kama inazo chapisho kwenye shirika la AFP bahali ya usalama bado inakua katika mazingira toshilevu na wiki moda bada ya kuanza shuhuli zake kikao cha sabini na sita cha mkutano mkuu wa umoja wa mataifa EU kinanza mujadala wake jumaine hii septemba itakwa ni majira saati saa ya afro ya, ya apa bujumbura na na mkutano huo naendesho wa jijini New York uko marekani viongozi kutoka inchi viongozi wa inchi wanachama 193 kukiwemo laisi wa jamuri ya Burundi Evaristenda Uishimie diyo walio huduria kikao hicho na manisipa ya jijila New yorki lisema li, li, li, kwa amba hali ya usalama na gukabiliana na mulipuku wa virusi za corona vili zingatiwa ili walio huduria mkutano huo waendeshe mkutano huo katika mazingira ya kuridisha na kwa kuitimisha katika ukulasa wa michezo timu ya FC Barcelona jana ilitoka sari ya moja kwa moja na Grenada katika mchuanu wa wiki ya tanu ya, ya mashindanu ya lariga na siku ya leo timu ya jetave itaikaribisha atletiko Madrid majira saamoja nusu huko Atletico Bilbao itakaribisha Leo Valancheco huko timu ya Levante itashuka dimbani guchuana na timu ya Celta Vigo Nani apa nugu na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa redio Isangani Losinabudi ya kutamatisha tarifa hii katika lugha ya Kiswahili shukrani zangu za dhati zikufikie msikilizaji uriaji na mitango mwanzo hadi tamati ni mshukuru pia rubani wangu amitambo Franso Akimana aliyeniwezesha hii sauti kufikie pale pote ulipo langu jina ni nijan... Mali Vivian ingenda kumana sina la ziada tukutane hapo saa 11:00 asiadhi kunako majaliwa